Ša u šarval umuri muhdeha tuha U kulla muhdehatin bida U kulla bidatin dalala Amma ba'du Mić Nastaviti znači sa komentarovom Šerhu sunne Od imama Da mu se Allah subhanahu ta'ala smiluje I, I vraćamo se možda malo ono unazad Sa obzirom da su u Ramazan Imali jedno ono predavanje pa Da ne bi došlo do pomjetnje Vraćamo se Od 71. Vraćamo se نقطه 68. وامنن هو ينبغي للعبد ان تسحبه الشفقه ابدا ما صاحب الدنيا لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل وان كل عمل من الخير وينبغي للرجل المسرف على نفسه ان لا عند الموت ويحسن ظنه بالله ويحافظ ذنبه فان الله فبفضله وان عذبه فبذنب سيدنا treba rob da ima neprestano strah i nadu Allahu Subhanahu Wa Ta'ala milost sve dok puti na dunjaluku jer ne zna na čemu će umrijeti i na čemu će biti njegov završetak i kako će srusesti Allah Subhanahu Wa Ta'ala pa makar radio svaki hajr kao što s druge strane treba čovjek koji se prema sebi imati nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milo s prilikom smrti da ima lipo mišljenje o Allahu i da se boji svojih grijeha s druge strane pa ako mu se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje onda je to iz njegove dobrote ako ga bude kaznio onda zbog njegovog grijeha ovdje naravno Imam Barbahari spominje braćima draga dva temelja dva rukna po pitanju ibadeta gdje čovjek koliko god da uradi dobra, treba uvijek da ima na umu da nikada ne zna s čime će biti njegov završetak sodno hadisa od Abdullah ibn Umer radijallahu ta'ala anhu da ima ljudi neko od vas radi djelo cijeli život kojeg će ga približiti kojeg vodi u džennet dok se ne približi jedan jednu podlakticu ili jedan pedal Na sam, pred samom smrt pa uradi neko dijelo od stanovnika džahnema pa uđe u džahnem tako da čovjek koliko god da radi nikad nijekom slučaju ne smije da bude opšinjen svojim dijelima da bude u tom smislu ubijeđen da će ući u džahnet da bude siguran jer siguran je čovjek tek onda, tek onda kad umre kad izađe njegova duša Čak, čak kažu islamski učenjaci da čovjek u momentu smrti kad mu duša izlazi prilikom izlaska duše šeitan će pokušati da mu u tom smislu da sigurnost od Allahovi subhanu wa ta'ala kazne da će mu prići da mu kaže sa se si siguran ako je bio vjernik kao što se prenosi da Ahmed ibn Hanbala koji je prilikom smrtnih muka u nesvijesti znao progovoriti, ne, ne pa se go pitali kad bi došao svi šta kaže, vidio sam šeitana koji im govori spasio si se, spasio si se kao umro si kao musliman pa im govorio ne, još nije to tačno te kad čovjek preseli, kad umre onda može biti siguran siguran, kod Allaha subhanahu wa ta'ala ono što nađe dok s druge strane, koliko god da čovjek uradi braću moja draga loših dijela, koliko griha da počini Nijukom slučaju ne smije izgubiti nadu Allahu Subhanahu wa ta'ala, milost. Makoliko, makoliko uradio, makoliko uradio zla i belaja i koliko se ogriješio o sebe. Poznat slučaj Hasan al-Basrija kome su ljudi došli i rekli da su čuli Hadžađa ibn Usufa koji je bio poznat po prolivanju krvi da bi na seždi znao plakati moliti Allaha, govoreći Allahu, prosti mi grijeha, jer ljudi govori da mi ti nećeš oprostiti. Pa Hasan al-Basri rekao, možda, možda mo Allah, šta, Subhanu wa i oprosti. Možda mo Allah, Subhanu wa i oprosti. I to je ono na što pućuje haditha Allahu Poslanika sallallahu alaihi ve sellem, kada je došao kod onog mladića na samrotnoj postelji, pa je mladić plakao, pa ga je pitao Allahu Poslanika zašto plačeš. Kaže Inni arju Allaha wa akhafu dhunubi. Na demsa Allahu milosti a s druge strane bojim se za svoje grijehe. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alajhi wasallam: "Neće se naći ove dvije stvari kod čovjeka u ovom trenutku na smrtnoj posteli a da mu Allah subhanahu wa ta'ala neće dati šta? Ono što želi, a da ga neće sačuvati od onoga čega se šta boji." Vazite. Tako da učenjaci kažu na ovom svijetu čovjek uvijek treba naravno da živi između straha i nade da se boji za svoje grijehe da ih gleda velike pa makar oni bili mali dok s druge strane treba da radi što god može više dobrih dijela s tim naravno da na samoj samrutnoj postelji kad čovjek osjeti da umire treba ipak ipak prevladati kod njega nada Allaho subhanu tala ta milost jer kog misli kako Allah subhanu wa ta'ala tako će zateći Allah azze wa jal sa odnom hadifi kod si ena indi husni lani abdi bi ja onako kako moj rob omeni misli ja sam onako kako moj rob o misli pa čovjek ipak u momentu smrti treba se nadati da će naći kod Allah subhanu wa ta'ala dobro bez obzira šta i koliko uradio od grijeha 60. Devet tačka, voli imanu bi anallahu ta'ala atla nabiyuhu sallallahu alayhi wasallam ala ma yakunu fi ummatihi la yawm al-qiyamah. Moram vjerovati kao što kaže imam Verbahari da uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala dao svom poslaniku da vidi neke stvari što će biti u budućnosti do sudnjeg dana sa njegovim ummetom. Ne znači obrat mu, draga da je poslanik sallallahu alayhi wasallam znao gaib. Ne. Ne znači da je Allah u poslaniku znao šta će biti sutra. Jer mnogo obroni ajati u Kur'anu jasno potvrđuju da je Allah u nije znao u budućnosti. Nije znao šta će biti sutra. Nije znao šta će biti a do, u budućnosti. Ali ovdje se podrazumijeva muadžiza. Ili neke muadžize koje je uzvišen da je Allah dao poslaniku da zna šta će biti od od njegovog od أمتا. أمتا. وعلم أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة قيل منهم يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب الجماعة كلها وهكذا في زمن عثمان فلما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه جاء الاختلاف والبدع وصار الناس في رقا الله صلى الله عليه وسلم ركا رازيك السموي أمة ستفترق أمة على ثلاث وسبعين في رقا رازيك السموي أمة ستنة ستنة ستنة ستنة ستنة ستنة ستنة ستنة Pa su pitali ko je ona, kaže ona na koja bude na onome na čemu smo bili ja i moji ashabi. Obrate pažnje ovaj hadif. Prvo sa se stanovišta Seneda sa se stanovišta Seneda ima polemike o njegove vrodostojnosti, ali hadif je vrodostojen sa se mnogobrojnim senedima, jer hadif inače prenosi Imam tirmidi u svome sunenu. Također imam Ebu Davud u svome sunenu. Bileži ga imam Ađurri u dijelu Kitabu Šarija i sa mnogobronim tim senadima dosjeđe stepen Hasena. Znači Hadis je, ako Bog da Hasen vjerodostojan, što znači da se u njega može vjerovati i do koga dođe obaveza, obaveza je da se vjeruje i to biva argument u akidi u islamskom vjerovanju jer Hadis Hasen je isto kao što Hadis صحيح. U čemu je razlika izveđu Hasena i sahih hadisa? Kaže pjesnik koji govori o terminologiji hadisa, "Ohu fi al ke ka sahihi wa dunuhu insira bi-t-tarjih." Pravilo je da je hadis hasan na istom stepenu kao i hadis, šta? Sahih. Nema razlike u argumentovanju. U argumentovanju. Kad pročitate da neki hadis hasan, da ga neko oceni Hasenom od imama, koji su bilno na stepenu štihada. Kao, na primjer, da nađeš imam Beheqi, ocjenio hadis Hasan. Na primjer, on biva argumentom isto kao i hadis sahih. Nema razlike u argumentovanju. Biva obaveza vjerniku da, šta, vjeri u njega ako se radi o akidije s druge strane, da radi po njemu. Ako se radi o naredbi ili da se kloni onoga što je došlo od zabrinog hadisu. Ali ako dođi do kontradiktornosti podređenom pitanju između hadisa sahiha i hadisa hasena tu dolazi do izražaja razlika i ste razumijeli gdje se tada daje prednost sahih hadisu u odnosu na hasenu po pitanju držiha po pitanju davanja prednosti zbog kontradiktornosti dvije kontradiktornosti koje se ne mogu, ne mogu spojiti Zanim do napomenu ide on hadis Allahu poslanik uslema rekao se tefteli ku ummeti moj ummet će se moj ummet će raziti što znači da sve te skupine učestvuju u pripadnosti ummetu Muhameda sallallahu da nisu izašli iz islama da nisu nevjernici obratite pažnju nego da su okrili u islam da su muslimani ali da će se pojaviti među umetom što novotarija, što različitih svatanja po pitanju vjere i tako dalje i da će doći do razilaženja, ali sve one učestvuju u imanu, odnos učestvuju u islamu. Svi su od umete Muhammeda s.a.v. Međutim, zbog tog razilaženja i razdora, pazite, po pitanju vjerovanja, otići u vatru, osim jedne a to je ona koja bude na onome na čemu je bio Allah poslani i njegovi ashabi pa kaži imam barbahari ovako je vera bila do khilafeta Omera ibnul Khattaba ta i tako je bilo u vremenu Osmana dok nije ubijen dok nije ubijen a inače inače vrijeme pravog Islama, bez podvajanja i bez razilaženja je do koje godine? Imam Rebihari kaže da je ubistao Osmana, ali prije toga, kada je počela fitna? Koje godine? Prva fitna, prvi razdor, prvi smutnje, prvi razdori. Koje godine? 30. godine pohiđe. Jer Osman radijalahu danu je koje godine ubijen? Tucov koja godina godina pomirenja Osmar je obnovio 35. godine tako a 40. godine nakon toga nakon hilafeta ali radi Allahu ta'ala je bilo pomirenje bilo pomirenje gdje Hasan radi Allahu ta'ala anhum hilafet još šest mjeseci i onda u potpunjenje hilafet koliko nakon poslanika sa sam koliko godina To je bilo čez 10 godina po hijri. Koliko poslanika sallallahu alejhi nakon hijre 10 godina života Ivamo, vamo hilafeta 30 godina. Paste ovo je jedan od mojih od mojih džiza Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selam. poslanik sallallahu rekao da će biti hilafet na manhaju, na putu nubuvvet, na, na putu poslanstva koliko godina? 30 godina. Hajde iz sa sunne I kada je Alija radijallahu ta'alahu bio u Bien, bilo je 39 i pol godina. I dolazi njegov sin Hasan u tom periodu po primirja 6 mjeseci i tačno je upotpunjeno 30 godina. To je jedan od mo'adize Allahu bostanika sallallahu alejhi wasallam, tako da poslanik sallallahu znati da će hilafat na mehnaju poslanika biti 30 30 godina. Pa kaže imam Rebahari, je ovako دو بإصفة حثمانا رضي الله تعالى عنه ناكن شكا دولزي وجاء الاختلاف والبدع وصار الناس في رقاء دوشلية دراز دو در دو السيبلييني در نووطرية إي بلودي سبوستالي عند سكوبنا فمن الناس من ثبت من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به وداع إليه وكان الأمر مستقيم حتى كانت طبقة الرابعة في خلافة فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثرت دعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة كاجة ناكن توجد بيابلس نوتارية بيابلس رازن فرقية سكوبين وطوم وطوي فتني وطوي سموتني وطوم رزيلا جينيو Bilo je ljudi koji se ostali na istini, u tom prvom naletu. Ostao je na istini, radio je po istini i pozivao je ka nju. I ovako je stvar bila do četvrte generacije, do hilafeta, osobe tete on ne je htio spomene na koga misli. Pa se vrijeme promijenilo, ljudi se promijenili, raširile se novotarije, pojavile se daje, misionari koji pozivaju šta, na put koji nije put istine i nije put na kojem je bio poslanik sallallahu Nije put na kojem su bili ashabi Allahov poslanika sallallahu po alejhi ve sellem. Wa waqati al-mihnatu fi kulli shay'in lam yatakallam bihi Rasulullah sallallahu alejhi ve se iskušenje, pojavilo se belaj u svemu. Pojavio se belaj iskušenja u stvarima o nije pričao Allahov poslanik sallallahu Niti bilo kod ashaba počeli su pozivati u razdor. Jer osobina, osobina, braćima draga, znači, ljudi koji pozivaju na hajru, jeste da pozivaju u skupljanje, u kupljanje, a ne koji po, da se poziva u razdor, va neha Allahu Azza wa Jalan furka. Jer je Allahu, Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala zabranio razdor, pa nakon tih razdora, Nakon tih razdora nije stvar samo zastala na tome, da dođe samo do podijela. Nego, sada kad se pojave tabori, u Akefere, Valdo, Humvaldo, počeli su da tekviri jedni drugi. Ovi su vjernici, šta? Ovi su nevjernici. Počela je klasifikacija između tabora, između džemata, između skupina. Jer nikada, nikada, novotarija ne zastaje. Nikada razdor neće stati na jednoj stvari. On ide, ide, dok ne dođe do jednog rhunca, poput ovog rhunca tekfira, skupina, međusovnih. وَقُلُنُ دَعَا إِلَا رَيْهِ وَا إِلَا تَكْفِيرِ مَنْ خَلَفَ Svaki od tih sada pojedinaca ili od tih skupina su pozivali sebi. I pozivali u tekfir u proglašavanje one druge skupine. فَضَلَّ الْجُهَالُ Tako da je to odvelo neznalice ljude, beduine, koji nemaju znanja, koji nisu pismeni, koji nisu obrazovani. Jer najveći problem braćova jeste neznanje. Ljudi koji se odazovu svakom kogod mu šta kaže, on povjeruju to. On privadi to. Jer jedno je pravilo. Svako ko poziva naće sljedbenike nema niko koji će u nešto pozivati a da neće naći neko koji će se odazvati zamislite neko poziv o krave i nađe takva ideja takva, takvo vjerovanje nađe sljedbeniki i problem nastaje kod ljudi koji nemaju znanje, kod neobrazovanih ljudi, nepisnenih ljudi njih je najlakše šta okrenuti masa je zafrkana, masa je pogana masa nevalja i lmase na razmišlja svojom glavom pazite e zbog tog neznanja u otvremu nasu fi şeyin min amri dunja wa khaffofu ma'iqabati dunja fetbahu min khalq ala khofu fi dinihim wa lagbati fi dunyahum fasalet određenih halifa, koji su prisilom utiravali ljude da vjeruju određene stvari. Pa, razumijete, kao na primjer u vremenu muna, u vremenu Haruna Rešida, za vreme Hilafeta, Abasija, pozivali su, pozivali su Mojtezi, oni su bili glavni, oni su bili islamska zajednica u tom trenutku. I onda pod prisilom uz vojsku, uz policiju, razumitelj narod, su utjerivali da se priča po džamijama, po međidima, ono vjerovanje ona akida koju su oni zastupali. Pa on kaže, postali su sljedbenici sunneta, šta? Manjina. Postali su skriveni, isto tako. Nisu smjeli se pojave. Brat će bilo je takvih teških trenutaka u islamskoj državi. Da su učenjaci sunnete koji su pozivali sunnetu Allahov poslanika i zalao isa ilamu bili protjerivani, bili kubijani, bili zatvarani, nisu smjeli da pričaju ovim stvarima. Jedni uvine isto mišljenici, ljudi koji pozivaju za vlodu, oni su zaposljeli vlast, oni su zaposljeli države, državne institucije. I to je nešto što se dešavalo i znalo se dešavati često u istoriji Islama. Tako da je susljedbenice sunneta, kaže, postali skriveni. U Allahe et il bidatu, u ofešet pojavila se novotarija i raširila se novotarija. وكفروا من حيث ل... وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى دا دا بس onda počeli sa raznih strana da ulaze u područje tekfira proglasjavanje ljudi nevjernicima povaduh alqiyas wa hamalu qudrat ar-rabb wa ayati wa ahkameh onda su počeli da rade po svom jer ostavili su sunet Allahov poslanika veselim, i onda su počeli da pričaju o Allahovim svojstvima, o njegovim imenima, da razmišljaju svojim mozgovima. Naravno, sve to bilo i dosta toga pod uticajem grčke filozofije koja se počela prevoditi i pisati i štampati. do je ti mjeri da je Harun Ršid plaćao, plaćao koliko je teška knjiga prevedena sa grčkog jezika na arabski jezik plašivo je toliko zlatno. Fa mawafqa uquluhum qabiluhu wa ma khalafa radduhu. Ono što se podudarilo sa njihovim mozgovima prihvatavali bi, a ono što bi se suprotstavalo njovim njovom razumu, njom mozgu to bi odbili. Fasara li Islamu ghariba wa sunnatu ghariba. Wa sunnati guraba fi wujuhi diarihim. Tako da je islam postao garib u Postali su sledbenici sunneta i su tako da odnosno sunneti posla ustavljen i sledbenici sunneta u svojim vlastitim kućama u svojoj vlastito islamskoj državi postali su poseljenici. 71. Wa i man al muta'ah al muta'ah an-nisa' wal je brak muta' a. Brak muda zabranjen do sudnjega dana. Ovo je odgovor, kao što znate, šijama. Šijama koji inače dozvoljavaju brak, brak na određeno vrijeme. A to je brak koji prilikom sklapanja, prilikom brašnog ugovora, između dvije strane, bude dogovor na određeno vrijeme. Da čovjek hoće ženu na dan, na dva dana, na mjesec dana, šest mjeseci i tako dalje. Jeste. Uz prethodni, šta? Znači prethodni, prethodno dogovoren rok. Zbogovog vremena zbog ovog vremena to se zove muta. Na određeno vrijeme koji šart ako se nađe taj brak je neispravan. To je bilo dozvoljeno jedno vrijeme Islama do koje godine? Do koje događaja? Do bitke na Hajberu. Do bitke na Hajberu kada je Allah poslanih sallallahu aleyhi ve sellem zabranio da muslimani jedu meso domačik magarca i šta još? I mu abrak. brak. A, dozvoljeno jesti meso divljeg magarca? Šta je divlija magarca? Jel' šta je Ha? Zebra i divlija magarca. Dozvoljeno jesti zebrino meso divlijeg magarca. Allah poslanih sallallahu aleyhi ve je zabranio da si jede šta? meso domaćeg magarca i tada je zabranjeno znači brak na određeno vrijeme ne spada ne spada brak u brak na određeno vrijeme u to da na primjer čovjek prilikom sklapanja braka ima namjeru da razvede ženu nakon određenog vremena Obrate paži. to se zove mesela brak sa nijetom razuda braka Tu postoji razilaženje među islamskim učenjacima od ehli sunneta. Između četvorice učenjaka, između Abu, Abu Hanife, Marika, Šafija, Ahmeda. Da li je takav brak dozvoljen, da li nije dozvoljen, da li je ispravan itd. Jeste razumijeli? Ono što je ispravno mišljenje, da je takav brak se stanovište rijeta ispravani, jer su potpunjeni ruknovi. Jeste razumijeli? Upotpunjeni su, su ruknovi, upotpunjeni su šartovi braka ali ostaje pitanje grijeha između čovjeka koji učini prema ženi, zonu koju eventualno počini i tako dalje. Jel zatekali? Jer šerijat, šerijat je došao sa vanjskim uslovima, vidljivim koji čovjek može da opipa, da vidi, da dogovori, a ti ne znaš šta je u čovjeku u srcu. Zatim ova djevojčica koju dozvoljava to Kaže koliko puta se desi razvod braka čovjek ima namjeru da živi sa ženom do kraja života, ali se desi razvod braka. Kao što se znalo desiti kod ljudi koji su imali namjeru da razvijedi ženu, da nakon jest nekog perioda, zavoli ženu i ostani sa njom da živi. Kao što je svaki brak nešto što je nepoznanica. Ne zna čovjek šta će doživjeti u braku sa ženom kao što žena ne zna šta će doživjeti sa mužem. Međutim, s te strane, kažemo, ne može se upitno reći da je takav brak batir, da je neispraven. Mada, Mada, čovjek treba da se boji Allah subhanu ta'ala ono što ne želi, da se desi, šta, njegovoj sestri, njegovoj majici, njegovoj čirki, tako isto ne treba da želi da se desi nekome drugome, kao što s druge strane Ostaje hak. Ostaje pitanje z ako učini čovjek ženi i tako dalje što ostaje da se poravna ako ne poravna zemjaluku on da na ahiretu ali želim u ovom kontekstu reći da se to ne podrazumijeva pod brakom šta? Mutom na određeno vrijeme, na određeno vrijeme jer brak koji ispuni dva rukna, kod efisu nate waljamaa koja su dva rukna. Prvi rukn je postojanje dva brašna supružnika muž i žena bez šedijaskih zaprika da nisu u krvnom srodstvu s druge strane da je žena slobodna da nije udata to je prvi rukn braka, temelj drugi rukn braka je prihvatanje ponuda i prihvatanji džav i kabul da ponuda braka dođe O strane staratelja. O strane staratelja a primadaње braka dolazi od koga? O strane muža. O strane muža, nemojte da mješate ovu meselu. jer on. Mnogi je mješaju. Mnogi mješaju. Ponuda dolazi braka prilikom sklapanja braka od strane staratelja, a muž prihvata Zatim ako se ispune uslovi braka, Prvi uslov braka jeste da postoji obostrano zadovoljstvo. Obostrano zadovoljstvo. Da ne bude, znači šta, iz prisile. Iz prisile, ukoliko bi žena bila udata iz prisile, da je neko prisili da je uda bez njenog znanja, bez njene želje, bez njenog zadovoljstva, taj brak nije validan, osim ko ima pravo da je uda njen babo. Samo babo u islamu svim svojim šarijeta, ukoliko bi sklopio brak za svoju kćerku, bez njeni dozvoli, taj brak je šta sa svojim šarijeta, Validan. A ako bi ona nakon toga, ako bi ona nakon toga izradila nezadovoljstvo pa kaže da ne želi taj brak, da ne želi da živi sa mužem, nikako. Tada, Ima pravo da digne parnicu kad i sud i da raskine, šta? Da raskine taj brak. Kao što je šart braka da se odredi, mora se znati tačno o mužu i ženi po imenu i po prezimenu, znači. Jer ne može biti neka neodređena žena prilikom slapanja braka, mora se znati. Pogotovo ako čovjek stalatel ima dvije, tri ćerke da ne bude, da ne kaže dajem ti svoju čerku, za ženu on ima tri čerke, razumijete, nego mora reći tu i, tu, tu i tu, po imenu po preizmenu, a ne treba odrediti ako ima samo jednu čerku, ona ne treba da kaže ime, se razumijeli, jer to je uslov brak, mora biti ugovor zasnovan na poznanici, jer svi inače ugovori koji zasnovani na nepoznanici su šta? Ne, ne ispravni, jer je Allah poslani s.a.v. zabranio obmanu, obmanu a to vodi, a to vodi ka obmani, ka obmani. Da muđe stiže u ženci od 20 godina ona do tipunaca 33 na. Kao što je treći uslov braka dva svedoka pravedna svedoka i četvrti uslov je šta? staratelj, staratelj kod koga su staratelj virnici, virnici, tada je uslov staratelj, ako nisu vjernici onda skida se starateljstvo sa njih i prenosi se na kadiju sudiju u islamskoj državi jer Allah subhanahu ta'ala ne, ne, ne da ne vjernicima starateljstvo nad vjernicima odnosno vjernicama tako da kažemo ovo je brak ovo kodahli sunnata u alđama u islamu ukoliko bi neko dogovorio ovaka brak jos uz određeno vrijeme onda je to muda koju je Allah i nego koji Allah i nego poslanik sallallahu alaihi wasallam to su nikada ja zabranili 72 tačka wa alaf li bani hashim fadluhum li qarabatihim rasulillahi sallallahu alaihi da potomci Hašimovi imaju svoju vrijednost, imaju svoju odabranost zbog toga što su u rodbini sa poslanikom s.a.v. trebaš znati isto tako cijeniti, poštovati potomke, kurejša i sve arape, arape zato što je poslanik s.a.v. bio od arapa ovdje se naravno misli misli na virnike na virnike jer jedan Abu Lahab koji je bio od potomaka Benu Hašima a ništa o to ne znači nego se podrazumijeva dobrota poštovanje do, poštovanje prema vjernicima od Benu Hašima Vare la fadlan ansar wa wasita rasulillahi sallallahu alayhi sallam fihi wa ala ar-rasul fala tasubhum وَعَرَ فَضْلَهُمْ وَعْجِرَانَهُمْ اِنَهْلِ مَدِينَ فَعَرَ فَضْلَهُمْ I znaj dobrotu i vrijednost ensarija i oporuku Allahu poslanika s.a.v. prema njima i prema poslanikovoj porodici. Zato nemoj i psovati i znaj njihovu vrijednost i znaj vrijednost komšija poslanika s.a.v. koji su živjeli u komšiluku njegovu u Medini i da znaš njihovu dobrotu. Znate, braćima, draga, da Allah subhanahu wa ta'ala odabrao muhađire u odnosu na Ansarije. Odabrao je prvi prvake u Islamu. Spominjali smo. Kto su prvaci? Adisa. Do koje godine? Do govore na To su prvaci. Asabi k'lun la'u alu namil muhađirina u Ansar. Prvi odabrani ashabi koji su spomenuti u ovom kur'anskom ajetu sa kojima Allah zadovoljen su oni koji su bili do primili islam do ugovora, ugovora na hudejbijji hudej kaže Allah poslanih sallam in nekom se teđi dune efela fasbiru hatta tel se Allah poslanih sallam sahabima vi ćete naći ljude koji će davati drugima prednost nad vama zato se strpite Dokmen su se teten haudu. Kažu komenda drevok islamskog gaheta naćete nakon moje smrti. Ljude od halifa, od emira, namjesnika u islamskoj državi koji ste vi napravili, koji ste vi utemeljili, koji ste vi prolivali krv, šta? Da će se u toj državi davati prednost nekom ko ne od ashaba. Razumite? Ko će imati veće povlastice? bit će više poštovan. To je nepravda. Nepravedno. Prema njima, ali kaže Allah poslanik, strpite se. Strpite se kad vidite takve stvari, ljude koji će druge cijeniti više od vas, koji će drugi više biti uvažavani dok me ne budete susreli na haudu. Dok me ne budete susreli na haudu. Allah poslanik zlosevdan je spomenuo, pisao, ansarije, svoje asahabe da su šta? kao odjeća koja liježi odmah, kao potkušulj ali tome slično, koja liježi na tijelo jer ona je ta koja grije tijelo, a da su ostali ljudi mimo ansarija ogritači i gorni dio tijela, i gornji dio odjeći svatatele, oni su najbliži Allahom poslaniku sallallahu alihi wa sallam tako da je mnogo došlo mnogo došlo Haditha Allaho poslanika su sve koji govori o vrijednosti ashaba. Zato... Zato... Sovati ashab je zabranjeno. Ko... Bude... Ko bude... Opsovao... Uvrijedio... Ashaba... Ashaba... Postoji razilaženje među islamskim učenjacima. Da li taj čovjek izlazi iz vjere ili... Ne. Allah najbolje zna... Allah najbolje zna ali to ne izvodi čovjeka iz vjere osim osim ako bi bilo nešto što je vezano za psovanje vjere ili napad na nešto što je vezano za samu vjeru kao da neko na primjer ne odbirila, opsojajšu radi Allah taj to psovanje, vrijeđanje sadatele Ne bi čovjeka izvedilo iz vjere, ali da je potvori za blud, to je onda kufra Allah. Dok imate učenjaka koji kažu općenito, bez razlike, psovanje, vrijeđanje, ashaba, na čijem znači adalatu, na čije prevednosti, na čiji dobroti, je iđma, i čiju dobrotu je potvrdio Allah subhanu wa ta'ala, općenito, izodi čovjeka iz a Allah subhanu wa ta'ala najbolje najbolje zna